יהושע, פרק ה' ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הקנעני אשר על הים, את אשר ה' את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברם, וימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. בעת ההיא אמר אדוני אל יהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. ויעש לו יהושע חרבות צורים, וימול את בני ישראל אל גבעת הערלות. וזה הדבר אשר מל יהושע. כל העם היוצא ממצרים, הזכרים, כל אנשי המלחמה, מתו במדבר בדרך, בצאתם ממצרים. כי היו כל העם היוצאים, וכל העם הילודים במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים, לא מעלו. כי ארבעים שנה הלכו בני ישראל במדבר, עד תום כל הגוי, אנשי המלחמה היוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול אדוני, אשר נשבע אדוני להם לבלתי הרעותם את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותם לתת לנו, ארץ זבת חלב ודבש. ואת בניהם הקים תחתם, אותם מל יהושע, כי הרלים היו.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 בערבות יריחו, ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח, מצות וקלוי, בעצם היום הזה. וישבות המן ממוחורת, באוכלם מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויוכלו מתבועת ארץ כנען בשנה ההיא. ויהי בהיות יהושע ביריכו, ויישא עיניו, וירא, והנה איש עומד לנגדו. וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה, אם לצרנו. ויומר, לא, כי אני שר צבא אדוני, אתה באתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה, וישתחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויומר שר צבא אדוני אל יהושע, של נעלך מעל רגליך.